Я гостив у друзей задушевних В милой Праге в сусідній країні Прага, 1968-1970 Моджани У Львові — Полтва, У Полтаві — Лтава, У Празі — Влтава. Це так, наче одна і та сама річка. От із неї я й почну. Я дивлюся на мапу Праги і мимохідь зауважую, що Влтава тече з півдня на північ. Тобто в ті дні, коли ми з мамою і родичами виходили над річку, то був її правий берег. Ми мешкали у південному передмісті Моджани. Ні, я не пам'ятаю, як називалася вулиця, де наші родичі винаймали чотирикімнатне помешкання у не надто виразній триповерхівці. Нині я відніс би її до міжвоєнних часів. Зате моджани – це на сто відсотків. Шлях від будинку до річки я й тепер можу собі уявити цілком ясно, особливо поле з рядами черешневих і вишневих дерев. Та й жасминові кущі в садах коло будинків. Певний час ми йшли асфальтом, а потім уже польовою дорогою. Відтак ми перетинали залізничне полотно і збігали з порослого всіляким бадиллям насипу до річки. На північ від нас лежала Прага як така, золота Прага. На південь містечко Збраслав. У ньому я так ніколи й не побував. Незважаючи на це, мені згодом завжди було приємно про нього згадувати. Місце, в якому ви не бували, має ту перевагу, що його можна собі науявляти. Але в цій книжці навіть уявного Збраслава немає. Судячи з мапи, на берег ми виходили десь на відтинку поміж залізничними станціями Прага-Моджани і Моджани-накладовий Надражі. Назву другої я наважив себе перекласти як «Моджани-товарна», Крім того, це було явно південніше в вулиці генерала Шишки. Ні, не Жишки, а саме Шишки, я не помилився. За нашими спинами, отже, час від часу проносилися потяги за місто і назад. У п'ятницю ввечері вони були переповнені в напрямку від, а в неділю ввечері в напрямку до Праги. Вихідні чеський народ масово прогулював на лоні природи, в лісах і горах, над озерами, на заміських дачах, які в них називають зрозумілим кожному в країнському лухові словом «халупа». Потяги за нашими спинами подобалися мені тим, що були двоповерховими. Один із них, котрогось із недільних вечорів, зійшов з рейок і кілька вагонів перекинулися. Про це відразу сповістила преса. То був час, коли чехословацька преса сповіщала про все. Ніхто з пасажирів особливо тяжко не потерпів, але поза вони везли на збирані в лісах за вихідні тонний ягід, мама стверджувала, що ожин, то всім їм довелося мимоволі повикачуватись у розчавлених ягодах та їхньому чорному соці. Однак повернімося на той річковий кам'янистий берег. З протилежного боку тяглося шосе. Мапа свідчить, що Страконіцька автомагістраль, нині «Хайвей-4». І там такий же енергійний рух від міста, п'ятниця, і назад до нього, неділя. А третім паском усенародного пересування, що пролягав між залізничними коліями і шосе на лівому березі, була, власне, вона — вода, її смуга — річка Влтава. По ній безупинно йшли катери, моторівки та інші малі судна, проти течії — п'ятниця, і за нею — неділя. Саме в ті дні над Влтавою Липень був у розпалі. Мене, мабуть, уперше і пройняло враження якоїсь надприродно щасливої країни, невимовно багатшої та кольоровішої за ту, з якої приїхали ми з мамою. Незважаючи на липень, у Празі та її околицях тривала весна, розпочата кілька місяців тому фотознімком, на якому найвищий керівник держави, Товариш Олександр Дубчик позував у плавальному басейні в самих лише плавках. Це було запрошення до відкритості. Оголення вождя, що таким чином переставав бути вождем і ставав нормальною голою людиною. Це була революція, трохи навіть і сексуальна. СКЛІПЕК Місто, як таке, отже, лежало на північ від Моджан. До нього їхалося з першого автобусом. Потім на Браніку пересідалося до трамваю 17-го або 21-го. Обидва курсували правим берегом уздовж річки. Маріуш Щигел пише, що в роки нормалізації, тобто після придушення весни, саме 17-тим їздив туди-сюди Грабал – обмірковуючи самогубство. Він дивився на Волтаву та її лебедів, і це зупиняло його, приносячи незрозумілу полегкість. Тобто коли ми вдруге навідалися до Праги 1970 року, я міг їхати з ним в одному й тому ж трамваї, та навіть і в тому ж вагоні. Мені вже починає здаватися, що так воно й було. Я ж таки пам'ятаю того обшарпаного й сумного роботягу в береті що зненацька втрутився до наших розмов і тричі перепитав «Українці?» Бранік був і справді брамою між передмістями та містом. Довші роки я пов'язував із ним господу Браніцький скліпек, що її так полюбив мій батько за пиво номер 14. До пива там можна було замовити брамбораки, септо гарячі деруни. Слово «брамбораки» звучить бомбастично. Так могли б називатися якісь особливі барабани. Слово подобалося мені значно більше, ніж те, що воно означало. Назва закладу насправді дезорієнтує. Браніцький скліпек зовсім не на Браніку, а в самому центрі Праги на вулиці Водічковій. Кілька днів тому я знайшов його у відгуці американського блогера – типово прокурена чеська пивнуха. Жінки не будуть у захваті, хоч місце загалом непогано надається для серйозної пиятики у робітничому товаристві. Пиво. Браніцьке 10 – 10% світле. Пражан-местан – 11% темне. Браніцьке 12 – 12% світле. Їжі немає. І як же змінилися часи, думаю я. Їжі немає. No food. А як же тоді брамбораки, Вони мені що наснилися? Вони йому що, не фуд? І де батькова чотирнадцятка?